ויאמר אדוני אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בארבה ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ את כל אשר השאיר הברד ויית משה את מטהו על ארץ מצרים ואדוני נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה הבוקר היה ורוח הקדים נשא את הארבה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 ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. וימהר פרעה לקרוא למשה ולהרון ויאמר חטאתי לה' אלוהיכם ולכם ועתה סנה חטאתי אך הפעם והעתירו לה' אלוהיכם ויסר נעלי רק את המוות הזה. ויצא מעין פרעה ויעתר אל ה' ויהפוך ה'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 גם טפיכם ילך עמכם. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לה' אלוהינו, וגם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את ה' אלוהינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה. ויחזק ה' את לב פרעה, ולא אבה לשלחם. ויאמר לו פרעה, לך מעלי, הישמר לך על תוסף ראות פני, כי ביום ראותיך פני תמות. ויאמר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד ראות פניך.